Du lytter til Radio 27. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Det er mandag. Klokken er 13:05 og du er stillet ind på Radio 27 og det betyder at du lytter til Danmarks eneste handlingsbundet mediemagasin Q&A. Mit navn det er Mikkel Andersen og ved siden af mig der står som altid Henrik Kvartrup. Og hvad er det vi har på programmet i dag? Henrik? Ja, først og fremmest skal vi tale om et vis pressemøde på Christiansborg tirsdags, fordi der bredte sig en sjældent enighed i det danske pressekorps. Man var simpelthen forarvet over partiet Venstre. Det pressemøde, hvor blandt andre Inger Støjberg gav sit bud på, hvor mange flere flygtninge der ville være kommet, hvis i øvrigt hele Turingens regering var fortsat, var nødvurderingen fra journalisterne aldeles bizarrt. Lige om lidt taler vi med to journalister samt, med Inger Støjbær om chancen og om dækningen af samme. Og i sidste uge, der lukkede Facebook for Facebook-siden for den højorienterede side 24 nyt. Det skete efter, at Danmarks Radio havde henvendt sig til Facebook med en række spørgsmål om siden, som flere har beskyldt for at promovere falske nyheder. Ifølge politikere og debattører Morten Uresgaard, så er det et eksempel på, at Danmarks Radio udøver politisk aktivisme mod folk på højrefløjen. De anklager konfronterer han DR's nyhedschef Thomas Falbe med lige om lidt. Arjen Soua er journalist, forfatter og sociolog og har beskæftiget sig indgående med både bandemedlemmer og utilpassede unge. Men nu mener han, at Københavns Politi muligvis har forøget trusselsniveauet, da de indkaldte ham som vidne i en retssag. Men hvor går grænsen mellem at kunne undersøge forråd, miljøer og så på den anden side hjælpe politiet med at opklare alvorlig kriminalitet? Det spørger vi Soua om sidst i programmet. Du lytter til Radio 247. I sidste uge indkaldte Venstre til pressemøde. På forhånd havde partiet lavet sige til medierne, at der var spændende nyt på vej. Det skulle vise sig at være en sandhed med. For da pressemødet blev afviklet, så viste det sig, at det var kemisk grænset for noget, der blot mindede om et nyt initiativ fra Venstres side. Derimod udførte tre ministre et frontalt angreb på Socialdemokratiet, og de påståede konsekvenser for udlændingepolitikken, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Baggrunden var et regnestyk baseret på en kontrafaktisk beregning af, hvordan det ville være gået med udlændingepolitikken, hvis Thorning's regering var fortsat. Og efterfølgende var det så, at man kunne opleve en sjældent enig front fra medier og fremmødte journalister, der kaldte presmødet alt mellem bizart og farverligt. Og politikken valgte helt at forbigå det tavshed. Og Anders Bæksgaard, du er poliseratør på, på politikken, og det var, det var din beslutning det er ikke at omtale det her presmøde. Hvorfor? Vi, vi skiftede planer, jeg havde egentlig sat en, en side af i avisen. Efter at have snakket med, med pressechefen og, og Støjbergs rådgiver aften for en er blevet briefet om, hvad det her det skulle handle om. Men fordi der ikke blev lagt ny politik på, på bordet, og det alene handlede om Venstres holdning til Socialdemokratiet og Rødbloks udlændingepolitik, så brugte vi den plads i visen på noget andet. Inger Støjberg, integrationsminister. Forstår du, hvorfor Bæksgaard han droppede omtale af det pressemøde, som du også deltog i? Jeg skal jo ikke redigere øh, politikken, øh, så, så det har jeg, så det ikke nogen øh, holdning til, men, øh, men øh, jeg synes jo, det var et øh, velvalgt pressemøde, vi, øh, vi afholdt. Og så skal vi også lige have den, den tredje deltag af diskussionen trukket med ind. Det er nemlig stationens egen øh, politiske redaktør, øh, dig, Brian Weikardt. Du var, ja, ligesom jeg, øh, til stede på øh, pressemødet. Øh, prøv lige at fortælle os, hvordan du oplevede det pressemøde. Jamen, jeg havde ikke forventet noget som helst af pressemødet. Jeg havde ikke snakket med nogen presseafdeling inden, Øh, og øh, fordi det, det kommer der sjældent noget, noget særligt frugtbart ud af så jeg, jeg mødte bare op for at spørge Inger Støjbæger til det her med barnebrud jeg fornemmede at øh, for det svarer hun jo sjældent på jeg, jeg, jeg fornemmede at der ikke var noget i det der var ikke noget i morgenaviserne der var ikke noget drøb af noget som helst så derfor så var det efter alt at dømme en, en tynd kop, tø, kop te vi skulle præsenteres for så jeg mødte op af en helt anden årsag øh, men da det så altså når øh, jeg hører på et tidspunkt, Trus Lund siger, at det her ikke er et presmøde, det er folkeoplysning, så må jeg indrømme, så trykker det på en helt del knapper inden, inden i mig selv, fordi det er for dumt. Altså, sådan en chance en, så gider jeg ikke at sidde i. Altså, det, nu, nu spurgte jeg ikke så meget til det, men det, han, da han siger folkeoplysning, så går det jo op for mig, hvad det er, vi sidder i. Vi sidder i et forsøg på at lave et spændende Facebook-opslag. Det er jo ingen forskel på det, vi var i, og så er det, som Reimer Bo laver med Henrik Sass på Facebook. Altså noget, som er et teaterstykke. Og... Øh... Jeg jeg, synes, det, jeg reagerede da også, kunne jeg mærke på, at der blev sagt, det var folkoplysning, så så dumme skil, ikke lov til at tro, vi er. Men, men Inger Støjberg, var det det der, der var tale om, altså øh, Weikart og Undertagen og alle andre indforskrevet som nyttige idioter til, til jeres øh, Facebook-seance der? Nej, altså, jeg vil sige, at jeg betragter ikke nogen af jer som nyttige idioter. Faktisk tværtimod, så benyttede I jo lejligheden til at være stærkt kritisk, og det er vel også det, der er pressens opgave. Altså, vores mening med det her pressenhød, det var jo ligesom at få tegnet billedet op. Hvad er, øh, altså, hvad, hvad, hvad er der sket i den tid, vi har siddet i regeringen? Hvad har det haft af betydning for Danmark og også for den udlandsbystand, som vi nu kan, kan bruge i højere og hvor, hvor det skal bruges og ikke herhjemme? Og så hvad er det for en situation, man kan bringe Danmark i, hvis man får en, en lempeligere udlændingepolitik? Og det synes jeg jo sådan set er fair nok, at man som parti gør. Og det synes jeg jo, vi har forsøgt bedste evner at tegne op, at, at der så var en række kritiske spørgsmål. Det havde jeg da også forventet. Sådan er det jo med pressemøder. Men en ting, Støjbær, er jo de kritiske spørgsmål. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at dvæle lidt ved... Jeg, jeg, jeg, jeg tror, vi sagde i introduktionen, at der var sådan en sjældent enighed øh, mellem journalister og mediealfølgende om, at det her, det var, det var langt ude. Øh, hvis man sådan skulle se lidt, lidt selvrensagende på det, synes du så, at, øh, at den enighed mellem journalisterne gik over at Altså, var det sådan, Var det, vi oplevede i virkeligheden to fronter, en journalistfront og en politikerfront som måske kunne give minde sig om noget, vi for øjeblikket oplever i USA? Jeg kan lytte i hvert fald til debatten i presselogen i går, og det var da dem nogen konkluderede ud fra det i går. Men igen, det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over. Jeg var jo sådan set bare interesseret i at få tegnet et billede af, hvor står vi, og hvorfor står vi her, og hvor risikerer vi her i fremtiden? Men, men er, det ikke, er det ikke også, spørger jeg jer to journalister og redaktører her i studiet, er det ikke også legitimt altså, at, at føre den her form? Det er jo det, man, man sådan professionelt kalder negativ campaigning. Altså, at du fokuserer på, hvad det er, modstanderen gør galt, i stedet for, hvad man selv kan gøre godt. Og det er der vel en lang og hedder kronet tradition for os i dansk politik. Vi havde stavning eller kaos i sin tid. Vi havde slutter, der forklaret at Anker var ved at føre landet ud over afgrunden og alt muligt andet. Og der tal, de har regnet på det og alt muligt andet. Er det ikke nyhedsværdigt? Er det ikke relevant at, at fokusere på, som Inger St siger? Måske endda gar folkeoplysningen. Som, eller Folkeoplysens påstand er? Man kan jo indkalde til alle de presmøder, man vil, og også i hvert fald hos aviserne. Vi skal nok dukke op, fordi vi kan lave en prioritering efter at lytte til det i modsætning til tv, der sender live derfra, der har et langt større i for... eller, øh, problem i forhold til at... At prioritere. Men om det er nyhedstungt, nej, det er det da ikke. Uh, Negativ kampagne er ekstremt værdifuldt for partierne at føre, uh, og de gør det i stor stil og kommer til det også her de næste par uger inden folketingsfaldet. Det kommer. Men jeg synes, det klinger hult, at man på den ene side kritiserer pressen for i andre sammenhæng at fokusere for meget på konflikt, og så uh, stille sig op og, og så holde en 40 minutters lang tale, der kun handler om én ting, og skabe konflikt. Altså for det første så er det nu ikke 40 minutter, for det andet så brugte vi først meget lang tid på at fortælle, hvad der, altså, hvilke konsekvenser en frem faktisk har haft. Altså at mange flere er kommet i arbejde, at meget færre er kommet til, at vi kan bruge mange flere penge i nærområderne. Så det er jo ikke rigtigt, at vi ikke fokuserer på, hvad vi selv både har gjort og også hvad vi vil, fordi det vi vil, det er jo at videreføre den her politik. Så altså, altså, det er ganske enkelt ikke enig med dig i. Det skal lige snakke på, Bæksgaard. Ja, ja, som jeg forstår det, så, så arbejder Venstre i øjeblikket på at, at komme med omkring fire-fem øh, valgløfter, nye politikker, de vil lægge frem. Hvorfor brugte de ikke anledningen på at lægge den nye politik frem? Ja, det skal nok komme. Det kan jeg love dig. Men, men først er det vel egentlig vigtigt nok at få tegnet billedet op af, hvad er det for en situation, vi står i, og hvor kunne vi øh, stå, øh, og, og hvor risikerer vi at komme hen? Det synes jeg sådan set er, altså jeg, jeg er af gode grunde, deler jeg jo ikke forarvelsen. Det vil også være mærkeligt, hvis jeg gjorde det, men, men det gør jeg ganske enkelt heller ikke. I, I kom, I stillede spørgsmål, fik en rig mulighed for det, også efterfølgende, hvor jeg i hvert fald stillede mig bedre redvillig til, til at svare for, på alverdens ting efterfølgende. Like, like, nu bruger integrationsministeren udtrykket forarvelse. Ja, det lærer jeg godt mærke øh, til. Ja. Skal sådan nogle typer som dig og mig og Anders Bagsgaard, skal vi egentlig gå rundt og være farvet? Skal vi ikke bare være professionelle? Ja, jeg kan fysisk for mit eget vedkommende, jeg er overhovedet ikke farvet. Altså, jeg ved godt, det står i en eller anden øh, spindbog, at hvis man kan gøre sin modstander til farvet eller klynkene, så er det godt. Men jeg er ikke farvet. og jeg klynker heller ikke. Det, jeg er optaget af, det er, om journalister bliver anset som komplette idioter ude i befolkningen. Og det gør vi, hvis vi sidder til sådan en pressemøde og, og ikke reagerer på, at nogen siger, at det her det er bare folkeoplysning. Så er vi kæmpe idioter. Og det mere alvorligt, synes jeg egentlig, det er, det er, hvordan man må tænke om vælgere i sådan nogle spinafdelinger afdelinger og i sådan nogle politikrum. Fordi det der, det er jo det samme som at sige til, til seerne, at, at de har noget, der ligner jord i hovedet, hvis de skulle købe det, der foregår. Og, øh, og det tror jeg ikke er særlig godt. Altså, jeg tror også, at når Henrik Sass optager Facebook-videoer med Reimer Bo, hvor han udlægger sin politik og andres dårligdomme, hvis han tror, at folk køber den, folk i almindelighed, så er han jo selvfølgelig øh, dummere en altså det, det passer ikke til virkeligheden men, og men, derfor Brian, reagerer den, vi jo. Brian, den oplagte forskel er vel her at der er i faktisk inviteret vi ind som presser og kan ja. som ingør og siger stille spørgsmål der er vel også grundlag for journalistisk dækning der skulle kunne, man i himlens navn spørge helt man på kunne sådan for eksempel pressemøl? have spurgt om hvorvidt de tal som, som nu faldet i forhold til antallet af indvandrere der er kommet til Danmark ikke skyldes Tyrkiet aftalen og andre faktorer eller kritisk behandlet det på alle mulige andre måder ja. der er vel rig lejlighed til at, til at adressere noget så så, mm. så så voldsomt som konkrete påstande omkring Danmarks asylpolitik Sidste ja, sidste Jeg synes, da at også min kollega, gjorde et hedeligt øh, stykke arbejde ude i, i marken den dag. Der. Jeg kunne i hvert fald ikke rigtig finde på. nærmest ikke finde på mere, da det var blevet min tur. Øh, men ja, hvad vil du sige, Nej, men altså, når man nu lige hører, øh, hører dig her, øh, så øh, ord som jord i hovedet og dum ja. og sådan noget, altså du, det er ikke sådan, at, at, at det ligger fjern på vej at, at tænke, at du lyder en kende for arvet. Det, må, det, du det, godt synes, det må du da godt synes, jeg lyder som. Jeg ved godt, hvordan jeg har det. Jeg er overhovedet ikke farvet. Jeg tænker bare, at vi er på vej ned af et meget, meget galt spor, hvor politikere og presse er ved at fjerne sig fra befolkningens almindelige hverdag, når man, når man skal gå til sådan noget der. Hvis det her bliver standard i politik, på pressemøder og på facebook opslag og alt muligt, så fjerner vi os presse og politikere fra folks almindelige hverdag. Hele det pressemøde byggede jo sådan set på nogle udregninger og nogle tal, som baserede sig på, hvis noget var sket. Hvis noget var sket, så frem de fald og alle mulige andre havde gjort på en bestemt måde, så havde der været et antal øh, flere øh, migranter og flygtninge i Danmark. Og øh, det fungerer sikkert fint på Facebook, øh, for partier laver sådan noget med nogle spændende søjler og nogle små bogstaver nede i bunden, øh, hvor der bliver nærmere forklaret. Æh, det fungerer ikke særlig godt i den virkelige tv verden, tror jeg Og jeg tror, at folk, der ser på sådan noget, tænker, at hvad er det for noget, der foregår? Hvad er det, de mennesker inde i mit fjernsyn renner rundt og siger til hinanden? Men det var, tror jeg og, derfor, jeg, og derfor... Når jeg, når jeg hører dig sidde og tale der, så, så, så, så, så, så får jeg nogle associationer til noget, der foregår over, eller har foregået over på den anden side af landen med en, en præsident... Øh, på den ene side og nogle meget, meget øh, aggressive journalister, der, der nærmest er ude i en personlig vendetta mod den, øh, den præsident. Altså er du en, en mini Jim Acosta? Overhovedet ikke. Det håber jeg virkelig ikke, at jeg bliver set som. for det føler jeg overhovedet ikke selv. Jeg har ikke noget, øh, nogen agenda politisk overhovedet, overhovedet slet ikke. Jeg tænker bare, når der står en politiker i fjernsynet og siger, at det her, det er, jo ikke, det her det er jo ikke et partindlæg, det er folkeoplysning, så bliver man jo nødt til, tror jeg, som presse i det, i et veloplyst samfund som det danske, at, at, at, at tage den op. Og, fordi jeg tror, at folk ude ved skærme tager sig til hovedet og tænker, hold da op. Og hvis ikke pressen er vågne der, og, og egentlig stiller de spørgsmål, som jeg tror, at folk har ude ved skærmene, når, når de hører sådan noget, så mister vi rigtig meget tillid og rigtig meget troværdighed som presse. Og derfor synes jeg, det er meget godt at reagere, og det har ikke noget med farvelser at gøre. Det har noget at gøre med almindelig, altså du ved, menneskelig omtanke i situationen. Vi, vi gør, reagerer på den måde, som jeg tror, de fleste mennesker reagerer på, når de hører en politiker siger, nu skal I bare høre, at det her er en form for ops. OBS, rød, gul grønt, nu kommer der noget om de andre partier er dumme. Det tror jeg, folk reagerer på, for de ved det godt. hvad skal du foraret? Men Brian, hvorfor, hvorfor spurgte du så ikke ind til det? Det gjorde jeg også. Jeg spurgte, hvorfor det stod med så små bogstaver, de der ting. Æ, jo, du, du sagde lige før, at du følte ikke sådan en anledning til at gå meget ind i det her pres, og du ville smide ligesom det op for noget andet. Og det er jo fint nok, ja. men du havde der også en mulighed. Du havde også mulighed ud på gangen efterfølgende, hvor jeg stod i lang tid, mm -hmm. øh, hvor, hvor du også var. Så, så, så det, er der, det er måske derfor, jeg synes, at den der. Altså, det, som du nu siger, at det, det slet ikke er forarvelse, men noget andet, som jeg har svært ved at sætte ord Du må godt kalde det farvelse, hvis, hvis du ikke kan komme udenom, om det ene ord. Hvis du ikke kan sætte et andet ord på mig, så må du godt gøre det. Det har bare ikke noget med farvelse at gøre. Det har noget at gøre med, at, at politik bliver nødt til, tror jeg, både for politikere og for presse, at handle om noget konkret, hvad man, hvad man også gerne mere konkret selv vil og ikke have de her sjove regnestykker, som kan komme ud af sådan nogle paragraf 20-spørgsmål til en minister, og så giver man den lige en anden indpakning, og så har man en sjovt opslag. Anders du forret? Jeg var mest overrasket over, hvor meget tid mine to journalister, der var der, spilte i de der, den der teams tid der. Så det, nej, jeg var ikke forret, men, men jeg, var, jeg var overrasket, fordi at Inger Støjbærs øh, ledende pressefolk i, øh, i Venstre havde øh, briefet os om, at der ville komme nye ting, og når vi så finder ud af, at der kommer nye ting frem, så er det altså nogle nye typer af angreb, på de politiske modstandere, har intet med partiets egen politik at, øh, at gøre. Øhm, og så trækker man lidt på skulderen af det. Inger Støjbær, når du nu sidder og hører det her med, at det enten var spild af tid, eller også var det et, et udtryk for, at, at de politikere havde en tiltro til, at befolkningen havde jord i hovedet. Altså, kommer de bag på dig, de her reaktioner, øh, eller hvad? Jeg ved ikke, om de kommer bag på mig, men jeg kan i hvert fald konstatere, at siden tirsdag i sidste uge, der har vi godt nok diskuteret meget udlændingspolitik, og det er jo sådan set også målet for os. Så, så mission accomplished, eller hvordan? Jeg synes i hvert fald, at det har været øh, jo positivt, at øh, vi har diskuteret så meget politik og hvad vil en, øh, en meget lempelig politik betyde, Altså når Morten Østergaard siger, som han gør. Det her var jo en direkte reaktion på Morten Østergaards udmelding øh, i ugen før. Øh, og, og det, det mener jeg er bestemt er kommet på dagsordenen. Så, så, så det du siger, Støjberg, er det, at vi kunne kalde det metadiskussionen om pressemødet, og hvorfor man indkaldt til et pressemøde, og hvorfor man havde kaldt det noget andet, den har hjulpet jeres dagsorden gående på, at øh, nu skal danskerne fokusere på udlændingepolitikken? Vi har i hvert fald diskuteret rigtig meget udlændingepolitikken i den uge, der, der er gået og ja, så har vi jo så også diskuteret meget, og det har I også med hinanden i medierne om, om det her er et godt eller et skidt format. Og det er jo vel en diskussion, som, som, som jeg tror, vi vil se flere af. Men vejkart, men, men altså, nu, nu kan vi så igen diskutere ordet forarvelse eller ikke forarvelse, men, men, men hvorfor ikke bare forbigå det i tavshed? Det synes jeg ikke, man skal. Ja, det synes jeg ikke, man skal. Uh, det findes jo. Altså, det findes jo i virkeligheden, og så forholder vi os til det, som sagt, jeg var der af en anden grund, for jeg fornemmede lidt, at der ikke var den helt store, det helt store sus øh, nyhedsmæssigt. Det behøver der jo heller ikke at være i alle pressemøder. Jeg har været til mange pressemøder, hvor man sidder og holder det var godt nok tyndt det her, og det gør sådan set ikke meget noget, man kan, altså, om man spilder tid en time det ene sted eller det andet sted. Jeg alle ved jo, journalister spiller øh, tid en gang imellem. Øh, så, så det er jo sådan set ikke så meget det. Øh, jeg, jeg synes mere, det er noget med, at vi skal have, jeg tror, vi skal væk fra noget med, hvor folk får en fornemmelse af, at dem ind i fjernsynet, øh, politikere og måske også journalister, som leger deres roller, leger politikere leger journalister øh, og, og sådan en seance som var den der dag, det gav mig et indtryk af det er bare en følelse jeg fik øh, ved at sidde der at, at her tror jeg folk tænker de leger bare, de der mennesker inde i fjernsyn leger bare noget øh, så her er der et tal og så kommer der noget og så kommer der nogle spørgsmål om det, og hvordan kan I vide det og hvor skal pengene komme fra alt det der og det hele virker som en eller anden leg tror jeg på folk og, øh, og der tror jeg ikke, pressen, jeg tænker altså kun på pr med pressebriller, jeg tror bare ikke, det er særlig godt for os, øh, hvis folk ser os som en del af en leg, der foregår. Men, og, men og, så er Bæksgårds måde at reagere på vel også den rigtige, altså bare ignorere, sig ja, skidt. Det jo ikke, kan vi, vi har jo godt snakke. Ja, jeg synes, jeg, jeg vil da have dækket det. I dækkede jo egentlig også, at det havde været noget, for I dækkede jo med, med barnebrudene, asylparerne mm. mener jeg, der var en lang en om, omkring det. Ja, vi brugte pladsen på det her. Glimmerne, glimmerne men selvfølgelig, jeg synes jo nok, at noget, når noget er stort, så, så, så må man jo også ligesom øh, tage den hele vejen. Det værste, det var, det var jo, synes jeg, at TV2 jo kottet øh, i spørgsmåletrunden. Det tror jeg også, hvor stort de har fortrudt. Øh, men, men når det er der, så, så er det der jo. Jeg kan godt lige tænke mig at, øh, at spørge dig, Inger, om, øh, om en enkelt ting. Og det er, nu hvor det her fungerede så godt, fordi I har jo talt meget udlændingepolitik den gang uge, håber du, at der kommer lignende pressemøder op frem mod valgkampen fra andre partier, der udelukkende øh, beskæftiger sig med deres politiske modstanders politik? Altså for det første, det her beskæftede, vi beskæftigede os ikke kun med vores modstanders politik. Vi forklarede sådan set præcis, hvad det er, der er sket hen over de seneste 3,5 år. Det gjorde vi først, og det, det lagde vi jo først og fremmest vægt på, at vi så selvfølgelig også forsøger at tegne et billede op af, hvor kunne vi ende henne, hvis Morten Østergaard får magt, som han har agt, og på baggrund af de udtalelser, han er kommet med. Det synes jeg simpelthen, der er noget galt i. Og så til spørgsmålet om, tror jeg, at der kommer flere, eller kunne jeg tænke mig, at der kommer flere, enten fra os eller andre. Jeg tror, der kommer lignende pressemøder, også fra andre partier. Det ville da undre mig meget, hvis der ikke gjort det. Men vil du synes, det var ferien, skulle hvis Socialdemokratiet i den her uge indkaldt til et pressemøde, og advaret mod konsekvenserne af at lykke fortsætte som statsminister, fordi hvis nu Pernille Vermund får magt, som hun har agt? nu øh, må man jo så sige, at de radikale har jo altså en, en tradition med sig i bagagen, så det er jo ikke bare sådan, at de er revet øh, ud af den, af den blå luft. Øh, når, når det er sagt, så øh, kan jeg jo dårligt øh, have nogle, øh, nogle indvendinger imod, at Socialdemokraterne ville holde et, øh, et lignende pressemøde på et tidspunkt, hvis de ville gøre det. Det, det vil jeg til gengæld med hin. Det vil klinge lidt cool. Men, men hvorfor, hvorfor hende? Øh, det er vel helt sammenlignet, altså... Jamen, det også, jeg siger, det, det al vil da være, det vil da klinge meget cool, hvis jeg ved ikke, at man jo, jo, ja, siger ja, socialdemokraterne ja. for det. Nu, det. Det vil jeg sige, så synes jeg, I skulle tage at indkalde mig <laughs> og, og bede om forklaring, og det vil være meget særligt. Men, men, men Støjbæ, så altså, giver det jo også pressemødeinstitutionen i en, en helt ny klang, ikke? Fordi så, så er det jo noget med, at så indkalder man til pressemøder for at fortælle om alt det forfærdeligt, alle de andre vil gøre, og, og nedtoner i meget høj grad, hvad man selv har tænkt sig Ja, men det der bare det, det jeg synes i fuldstændig overser i det her, det er at vi faktisk jo i første lang tid på det her præcismod jeg beskriver hvor vi står nu og hvorfor vi står hvor vi står så er det rigtige så er der jo den del det handler om hvad vi, vi frygter kommer til at ske hvis man hvis hvis, hvis Morten fra magt som han har agt og der er jo ingen tvivl om det tror jeg ikke der er nogen der er i tvivl om at det lemple udlændingepolitik det vil føre til flere asylansøgere når det så er sagt, så øh, så nu kan jeg faktisk ikke huske dit spørgsmål. Så så jeg jeg, jeg har lige et, et lidt andet. Inger. Ja, nej, det er det er. Ej, ej, okay. Jeg kan svare på det ja. spørgsmål der derfor. Jamen, jeg, jeg har faktisk også glemt det i mellemtiden. <laughs> så, så, så lad mig Mikkel få, ja, få jeg har mit nu, nu, nu bliver vi jo så enige om, at, at uanset hvad medierne ellers synes om, øh, om jeres pressemøde, jamen så er det jo noget, som vi har diskuteret politik øh, som konsekvens af. Var det egentlig noget, som I spekulerede i? Altså, var det noget, som I havde en mistanke om? Nå, ja, men nu lader vi sige jo, at der, der, der sker noget lidt stort i morgen, og så viser det sig måske, at, øh, at det egentlig primært er Socialdemokratiets øh, politik i, øh, i, hvad det hedder, fremlægger, og så kan der være sure journalister, som altså Bæksgård og Brian Weikart herinde, der, der så begynder at spille farvet i medierne over det? Altså, at, øh, at man blev så sur, det havde jeg ikke forventet. Men jeg ja, altså forventet, er det fuldstændig umuligt at, at trænge igennem øh, med undskyld? Ja. altså os der høre Inger Støjbergs spørgsmål, så skal I nok komme til Brian. Ja. Jeg havde bestemt forventet, at øh, I ville gå kritisk øh, til værks. Det har I øh, jo tradition for, og det er også en god tradition, så skal det også være. Og det havde jeg også forventet. Men, men at, øh, at vi skulle blive ved med at diskutere det øh, så langt efter, det havde jeg ikke forventet. Men, men man kan sige, at det giver jo sådan set meget god anvendelse til os at fortælle øh, om, hvor vi står politisk, og det er jo meget til Men forstår. Men inden jeg nu giver kollega Weikardt ord, så, så vil jeg lige spørge, hvorfor tror du, vi, vi journalister bliver ved med at diskutere det her? Har du bud for det? Ja, det kan jeg jo ligesom høre. Det synes jeg jo både, at jeg har lyttet til en halv time i presselusen i går og har, har læst forskellige analyser, A og nu også at høre her, at jeg, I føler at jeg er naturligvis meget misbrugt i den her situation. Det kan jeg høre. Sur, misbrugt, farvet, Jamen, jeg, kan, jeg, jeg er åbenbart lige meget, hvad jeg siger. <laughs> uh, jeg, jeg, jeg er ikke sur. Jeg er ikke farvet. og Jeg, jeg er heller ikke, hvad, hvad det andet, var. Misbrugt. Uh, misbrugt, ja. Uh-ha, uh -huh. Nej, det gør jeg nu ikke. Altså, så lang tid varede det jo heller ikke. Og uh, jeg har masser af tid i min dagligdag, hvor jeg egentlig tænker, hvad lavede jeg egentlig den time? Og det var egentlig ikke noget særligt. Så det har slet ikke noget med alt det der at gøre. Det eneste, det har noget med at gøre, det er, når en politiker sidder på et pressemøde og, og, og siger, at det her det er folkeoplysning. Det er jo det ene ord, jeg reagerer på. Det er det der ene ord. Så, så bliver man simpelthen nødt til, som en almindelig tænkende menneske, og når der sidder tænkende mennesker ude ved fjernsynsskærmene, så bliver man nødt til at sige, prøv at høre, den køb, den, den går altså ikke den der. Bæksgaard, du skal lige ja. have en sidste bemærkning. Nå, nej, jeg vil bare sige, at vi ikke er mere sure, når vi har brugt lige præcis 0 minutter, øh, siden det presmøde blev holdt på at beskæftige os med det på politikken. Så ligegyldigt var det. det er In, bare at Indtil, indtil at du så, ind, ind, så blev indkaldt i, til ja. at medvirke i mediemagasin. Og tak fordi du sagde ja til det. Og også tak til dig, uh, Brian Weikardt. Og også tusind tak til uh, integrationsministeren, der så vidt jeg kan forstå er igennem på en telefon fra Jylland. Ikke sandt. Det er fuldstændig korrekt, og det betyder, at man kan jo faktisk både lave interviews og alt muligt andet fra <laughs> Givetan. Det er fint. Inger Støjbær, tusind tak, fordi du ville være med. Ja, tak. Du lytter til Radio 24-7. 24 nyt, ikke at forveksle med Radio 24 er et højreorienteret nyhedssite. Indtil i sidste uge var Facebook en væsentlig del af sites distributionsstrategi. Men nu er det slut, for nu har Facebook sat 24 nyt i skammekroen. Og i den anledning har vi fået besøg af Morten Urskov, debattør og formand for Dansk Samling. Velkommen til Urskov. Tak skal du have. Tak skal I have. Morten Uresgaard, du mener, at udelukkelsen af 24 nyt fra Facebook det skyldes en uheldig alliance, eller i hvert fald samarbejde mellem Danmarks Radio og Facebook. Det må du lige prøve at forklare. Ja, i det her tilfælde selvfølgelig, eller også er det det, det i hvert fald er blevet til at endt med. Jeg siger, jeg har aldrig skrevet, at de har aftalt det fra starten. Men der sker jo det, at Danmarks Radio, sådan har jeg forstået det, ville undersøge det her medie. Det har de dels gjort ved at kigge på en række af de artikler, de har skrevet. Der dokumenterer jeg jo i et af eksemplerne, det er det helt åbenlyst, at der ikke er tale om grov manipulation eller andet i overskriften. Det er noget med en befolkningsudskiftning. Det er sådan set bare en banal kendskærning, at europæerne er ved at blive befolkningsudskiftet, så længe vi ikke føder særlig mange børn, og så længe der finder stor indvandring sted, så er det naturligvis det uundgåelige resultat. Nå, men det var så den ene del. Den anden del, som det er, var, var blevet meget vred over, eller hvad vi nu skal kalde det, og jeg har ikke teknisk forstand på det her, 24-7 øh, nægter selv, men det er, at de skulle have købt sig til 18.000 likes på Facebook på en enkelt dag. Jeg har som sagt ingen mulighed for at eftertjekke det, da jeg ikke ved noget om den slags. Øh, men de benægter det selv. Jeg har mailet med en af, af folkene bag. Øh, men først og fremmest er det i virkeligheden, tror jeg det. Det her er jo en gigant imod, undskyld, en mus. Altså, det er som giganten. Det er jo ikke engang King Kong. Det er Godzilla, vi taler om. Mod en lille bitte spiller, på, øh, der er som en del af den alternative medieverden. Og som jo har, altså er blomstret op i kraft af nettet. Det er jo, altså, det skal være til stede, før det kan lade sig gøre. Men jo også, og det er meget vigtigt, synes jeg er blomstret op, fordi at Danmarks radio og andre af de store etablerede medier ikke laver fake news. Det er meget, meget sjældent, det sker. Så altså, journalister har ikke lyst til at lave falske nyheder, det tror jeg ikke på. Men alt for ofte undlader at bringe historier af interesse for øh, beky altså bekymrede mennesker af indvandringen, fra nationalkonservativ, kald dem hvad I vil. Og i den forstand virker det altså altid, som om det er går efter en lille bitte spiller. Og altså gøre det med alle de ressourcer, de har. Facebook er også øh, efter, ligesom Google og Twitter og andre er, efter Nationalkonservativ, især Alt-Right, som så også har nogle meget ekstreme holdninger ind imellem i USA, Men, går de benhårdt efter. Det her virker husk, som lige, nogen, der skal jordes. Udskå, jeg skal bare lige forstå ja. din, din kritik mod, mod Danmarks Radio. Er det, du siger, at fordi Danmarks Radio ubestrideligt er en større institution end 24 nyt, at så skal Danmarks Radio være lidt tilbageholdende med at gå kritisk til værks... Ej, det var i hvert at godt siger, at de er en ubegribeligt meget større institution, ja, ja, meget, Det, siger, det var vi bare lige. Ja, så vil jeg stadigvæk sige, at det er interessant, at de også finder de der eksempler, de selv mener er tegn på enten fake news eller grå manipulation. Og et af eksemplerne kunne jeg meget hurtigt dokumentere, at der var fin dækning for overskriften der. Og når de så og de kan også sms'e med Facebook og være i forbindelse med dem, det er også svært for andre, øh, og han har sagt at få lov til. Ej, jeg synes, det virker som en meget stor institution. Nu skal de altså ud og have jordet et, et, et lille netmedie. Thomas Falbe, du er nyhedschef for Danmarks Radio, og du er igen på en telefon. Er I ude på at trynde som Godzilla øh, mod et meget, meget lille medie og få 24-7 ned med, med nakken? Ikke 24-7. 24, det er 24 nyt, Undskyld, <laughs> beklager. <laughs> <laughs> er det er en vigtig detonation der. Ja. Ja. <laughs> Æ, nej, vi er sådan set ude på at en almindelig redelig journalistik. Altså, måske lige vi skal få et, et par ting på plads øh, inden på de ene grund til, at vi overhovedet valgte at kaste kræfter i. Den her historie var sådan set ikke, at 24 nyt i sig selv er den størrelse, de har, men på grund af den type information, som uh, 24 nyt uh, giver sig i kassen, det er det ene element, hvor vi gennem en række uh, faktacheck påviser, at der i hvert fald i de 11 eksempler, vi har lagt frem, ikke er dækning for rubrik og, og indhold. Det er det ene ting. Det andet er, at uh, vi gennem vores journalistik afdækker, at 24 Nyt på Facebook har opereret med, hvad der i det fagsprog hedder, sådan en række skyggesider. Blandt andet noget, der hedder uh, Tak til Pia Kæreskov eller glisto ret, som simultant ofte inden for sådan det samme uh, minut poster de historier, som 24 Nyt poster. Og når man lægger det sammen, så får man en udbredelse af det medie, som, uh, som nærmer sig informationen på størrelse med børsen, men da når man lægger det hele sammen, er større end, øh, end øh, den rette kanal, I sidder på, på jeres øh, Facebook-kanaler. Så det er ikke bare et lille, ubetydeligt medie, men blandt andet benytter sig af nogle metoder, som vi også så under det, det svenske rigsdagsvalg i 2018, hvor man altså under en række anonyme sider, poster øh, sammenlignet eller fuldstændig identisk indhold, og dermed opgår en markant større udbredelse, Så det er altså ikke et lille medie, bare for at slå det fast. Og det sidste ting er så, at vi finder, at 24 nyt fra den ene dag til den anden får 18.000 følger. Og alle de her informationer er sådan set noget, som vi har forelagt en række eksperter, som udtaler kritik og blandt andet påviser eller siger, at det her det kan være et eksempel på, at 24 nyt overtræder Facebooks og det er sådan set den, øh, den ytring og den holdning, som får os til at forelægge hele den der sag på Facebook. Øh, og det er på baggrund af vores henvendelse, men det er Facebook selv, der iværksætter en undersøgelse. Og uden sådan set at kommunikere til os, øh, lukker 24 nyt. Det finder vi selv ud af, at de har gjort, og spørger dem så, om, de har, om det er korrekt, at de har taget 24 nyt af Facebook. Og det svarer øh, Facebook selv, at det er korrekt, det har de gjort. Men, men, de ikke op men, men Thomas, Thomas Falve, ja, jeg bliver nødt til at spørge at, dig. Ja, men det er ikke det er, sådan, det er Facebook selv, ja. der drager den konklusion. Det er ikke noget... Nej, nej, øh, nej men det er der retter, det er der retter henvendelse til Facebook på baggrund af, i, i, at de har en formodning om, at, at Facebook overtræder retningslinjerne. Altså, ja, men, men, men Michael, nu, nu skal lige høre, ja. hvad jeg siger. Vi har forlagt det her for en række eksperter. hele den der gennemgang, jeg lige kort har refereret her, det er de eksperter, der siger, at det her det kan være i Facebooks retningslinje. Det er fuldstændig normal praksis, at når der kommer sådan en udsagn, så forelægger man det også for den part, øh, det vedrører, nemlig Facebook. Og det er det, vi har gjort. Facebook har sig selv på baggrund af det iværksat deres egen undersøgelse og draget deres egen konklusion. Det har vi sådan set ikke noget med at gøre. Må, må du huske, det lyder for mig som, som straight uh, journalistisk fremgangsmåde, det her. Nej, altså igen må jeg jo sige, det tekniske forstår jeg ikke, vel? Og, og, og jeg, jeg ved bare, at de selv benægter det, men jeg ved også, men, at der men, er, hvad er det. er Danmarks de de de øh, Det, der er interessant jo i de her år, det er jo, at flere af de her alternative medier, hvor 24 nyttjere er et af dem, et af de første, der kom i Danmark for den korte avis, de bliver faktisk læst og fuldt af virkelig mange. Uh, at en kort avis for eksempel har, så vidt jeg husker, mellem en halv og en hel million originale hits, som det vist nok hedder om måneden. Altså Pille altså... og, og Karnia uh, altså IP-adresser, der er forskellige, så at sige. Ikke? Og det vil sige, at det er jo den etablerede medieverden, der er nødt til at gribe i egen barm og sige hvordan kan medier med så uden øh, mediestøtte, øh, med meget lidt arbejdskraft, derfor kan der selvfølgelig også hurtigt ske fejl, det ved jeg da, altså tror jeg er ret banalt, når man ikke har en masse aflønende medarbejdere, hvordan kan de så hurtigt blive så relativt store ude på nettet. Det er den etablerede pres, der har et problem. Jo, men, men jeg, jeg synes stadig ikke, du svarer på mit spørgsmål, fordi du har nogle konspirationsteorier om, at det gør Danmarks Radio, fordi de vil have skoven under en, en farlig Nej, det er konkurrent. Ikke en, konspirationsteori. Æ, en teori så om, at, at de vil have skoven under en farlig konkurrent. Jeg spørger lige igen, hvad er det, som Danmarks Radio har gjort, du synes er journalistisk forkert? Øh, jamen, det er for eksempel igen de der øh, 11 eksempler. Det kan sagtens være, at nogle af dem er, er blevet strammet for meget. Jeg kunne meget hurtigt finde et, der hvor der var fin dækning. En okay. vær. Selv jeg, der ikke er uddannet journalist, har der snart lært en lille smule, når jeg laver blogindlæg i JP om, at overskriften må godt være lidt fængende, må jeg sige det sådan, men den må selvfølgelig ikke være decideret forkert i forhold til indholdet, men det må den da godt, den må godt prøve at sælge varen, kan man sige, i en, en, på et kaotisk internet, ikke sandt? Og jeg kan ikke se, at der er noget galt med den der artikel, jeg ser det som ikke, du kan godt kalde det en teori, men jeg tror ikke, det er noget, man aftaler, altså det, det er jo ikke et bag lukket på et møde, nu skal vi jo 24 nyt, det er ikke der, vi er, men, men, men nogen får altså får ideen. Og det kunne da godt hænge sammen med, at man ofte, hvis man... Altså, det er de gamle undersøgelser, men det er 80 procent cirka af statsjournalister, der stemmer rødt. at så får man nok oftere idéer. Altså, det er jo det, der er problemet i virkeligheden med alle de historier, man ikke bringer. Det er, at de øh, nyheder, så at sige, der interesserer journalister som de flest, de vil da oftere have en politisk lavshed i retning af venstre fløj, fordi journalisterne selv ligger der. Dermed så har jeg jo egentlig ikke sagt, at den enkelte journalistiske historie ikke kan være god nok. Men det, og i virkeligheden, det er der, der er min hovedkritik. Det er jo ikke fake news fra de store medier side. Det er alle de historier, de ikke bringer. Og så dem, de i det her tilfælde går efter. Så Falpe, kritikken fra Usgaard går på, at I udviser en nidkærhed i forhold til at finde eventuelle fejl hos et medie som 24 nyt, som I ikke udviser i forhold til så mange andre medier, der måske heller ikke ville kunne stå sådan en test der. Hvad siger du til det? Jeg synes, der er grund til lige at, at løfte perspektivet og en anelse. Nu har vi brugt siden... Uh... Det amerikanske præsidentvalg i 2016 brugte tre år på at diskutere, hvordan vi håndterer mis- og af den offentlige debat, forvejning af det offentlige rum, hvad det egentlig er for et grundlag, vi diskuterer på. Her der viser vi på vej ind i øh, en øh, valgsæson, hvor vi står foran både et folketingsvalg og et øh, europaparlamentsvalg, at vi faktisk kæres os om det, at vi, øh, fordi det her det er noget, der vidrører og rører mange danskere, det er mange danskere, der bliver mødt med de her nyheder, som vi altså i forhold til 11 tilfælde, som i øvrigt står oven på danske tider Der er nogle få dage før at afdække syv andre tilfælde fra samme medie hvor der ikke er sammenhæng mellem indhold og obrik. dækning for, for det, der bliver skrevet. Det er sådan set i det lys, at vi overhovedet er gået ind i og, og kigge på det her med en særlig gruppe journalister, som, som har de særlige kompetencer. Det her det handler mest af alt om, at den, folk må mene, hvad de vil. De må skrive, hvad de vil. Men hvis man giver sig ud for et medie, og et medie, som folk tager for, for troende og for gode varer, så er det også en opgave for, for andre, lige så vel, som vi kritisk og politikere og andet, at vi også gør det med medier. Og det er sådan set, det er det lys, at vi har kastet os over den her opgave. Men, men Thomas Falbe, altså nu kan, nu kan man så sige, at, at det, kan, det, det kan jo så ikke være intenderet fra jeres side, at jeres arbejde sådan indirekte har ført til lukningen af 24 /7. Hvordan har du det som publicist selv med, at, at det er det, der er blevet konsekvensen af jeres henvendelse til 24, til 24 eller til Facebook? Jamen prøv at høre, det må Facebook svare på? Altså det er ikke os, der har draget jeg tænker, hvordan har du det med det? Altså, jeg tænker Jamen, som personligt, som journalist. Jeg synes, hvis man er et, hvis man er et medie og gerne vil tages opfattet som troværdig, så, så er der også en opgave i, at det, man, det man skriver, faktisk er, er korrekt. Eller I hvert fald nogenlunde inden for, for skiven. Det, det, der står sådan set 24 minut frit for at, at tage den opgave på sig. Det, at Facebook lukker dem det på Facebook, det forhindrer ikke 24 nyt i at, at udkomme. Det gør deres distribution vanskeligere, men hvis de overholder Facebooks retningslinjer, og igen, det må Facebook jo selv øh, svare på, så tror jeg også, der er en plads til, til 24 nyt, og den linje, de lægger for dagen i deres øh, øh, journalistik, det, har jeg, det synes jeg kun er fint. Altså, jo flere stemmer, der er øh, til rådighed derude øh, og til at... Vi arrangerer den offentlige debat. Det er kun godt. Men det er jo der, det er jo der jeg, jeg har en, Som publicist har jeg en, en holdning til, at jeg synes, det skal foregå på et faktuelt, korrekt, øh, oplysningsgrundlag. Ja, men, men det er jo så der, øh, Ureskov siger, jo jo, men det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at det, et medie kan gribe sig i, at der måske er en lidt velstrammet øh, rubrik. Det kan man måske lige ligefrem også indimellem opleve på DRDK. Det kan man godt, men jeg synes, man skal passe på med at negligere metoden her. Nu lægger vi 11 konkrete eksempler sammen på indholdsdelen. Så som jeg lige kort i starten angjorde, eller anskuggjorde, så er det også en udbredelsesmetode, hvor Pia Gersgård, Pernel Vermoe og andre bliver taget til indtægt, fordi deres navn bliver brugt til at udbrede de her historier, som, jeg skulle så sige, især Pia Gersgaard, bestemt ikke var særligt tilfreds med. Hende kunne man jo også spørge, om hun spurgt, om hendes navn gerne, øh, om hun så, at det var en god ting, og hun blev, blev brugt til den slags. Så jeg, jeg synes, man skal passe på med at øh, blande æbler og pærer sammen her. Det er det kog og 84 nyt atomikler, der er meget, meget langt fra hinanden. Morten Ureskov, altså nu, nu kan man sige, du du siger, at du ikke vil gå så meget ind i det tekniske, men men, men en af de ting det, som jeg jeg, nej, men, men, men det er en af de ting, jeg hæfter mig med. Jeg er heller ikke, fordi jeg sådan er, er udpræget Facebook-nød, men jeg har dog administreret nogle, nogle lidt større sider øh, igennem tidens løb. 18.000 følgere på, på en, en dag, det synes jeg lyder fuldstændig vanvittigt. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet på, på, på Dansk Nyheds. Altså er det ikke sådan en af de sager, hvor du sidder og tænker, det er da en legitim, jeg vil da som journalist bare sidde og tænke, Hey, om ikke andet, det der da en meget interessant og oplagt historie faktisk, at det journalistisk. Kan jo. du ikke uh, følge det, perspektiv? Jeg kan godt forstå man undrer sig over det, for vi ved selvfølgelig godt hvad følger er, jeg har selv nogen på Facebook, og det, det lyder som et meget, meget voldsomt tal, Æ, enig. Jeg kan ikke sige andet, igen, uden at vide det. det, der, og det her kommer jo igen min uvidenhed til skue. Hvorfor kan Facebook egentlig ikke fjerne de følgere, hvis de mener at de er opnået uretmæssigt? Men igen, det har jeg jo ingen idé om. Jeg kan godt forstå at man undrer sig over det, det vil jeg sige, må jeg så lige nævne en ting, som jeg alligevel glemme, som vi netop var en del af overskriften i et blogindlæg i JP. Det er DRDK selv går ind og ændrer sin egen tekst på nettet, fordi der i den første del stod, at de havde kommunikeret med Facebook via sms og Så blev det ændret til, at de nu har kontaktet Facebook, der så siger et eller andet med, netop apropos de her. Det er som om, at DRDK selv havde en fornemmelse af, at det var måske ikke, og man startede jo kun med at sige, at artiklen var opdateret. Det er ikke journalistisk gik, når man ændrer i noget meningsfyldt indhold nede i den, så skal man skrive det enten øverst eller nederst, at der faktisk er blevet redigeret et afsnit væk, og der nu har fået en helt anden ordlød. Fik, fik, fik, fik, fik I kolde fødder, øh, falde siden I lavede den der feberredning der? Nej, overhovedet ikke. Altså, øh, som sagt, så, øh, så skulle vi selv øh, konstatere, at 24 Nyt var blevet fjernet fra Facebook. Og som Morten Ureskov også tidligere øh, anført, så kan Facebook være utrolig sværere at komme i dialog med og da vi konstaterer det, så spørger vi dem jo, om de har 24 nyt. Og det svarer de, ja, det har de. Det skriver vi i den første artikel på baggrund af, hvor det faktisk også fremgår, hvilket Morten Udeskov og at nævne, både her og i sit blogindlæg, at øh, vi forsøger at få et svar på øh, Facebook. Vi skulle være mere præcise, så skriver at artiklen blev opdateret, eller ville blive opdateret. Det er sådan set den eneste ting, vi, vi har rettet. Fordi da vi får et mere grundigt svar fra, fra Facebook, ikke at det er meget grundigt, men lidt mere, så skriver vi præcis det i artiklen. Så det er sådan set kun et spørgsmål om, at øh, vi skriver en artikel på baggrund af den første information, vi får fra Facebook, hvor de bekræfter, at de har fjernet 24 nyt, og det, at vi får en lidt mere uddybende forklaring på dem, altså to linjer mere, så tilføjer vi det til artiklen. Det, det lyder jo meget overbevisende, Morten Ureskov. Der er vel ikke så meget at komme efter det, eller hvad? Nej, det bliver en strid fra nu af her til verdens ende. Okay, okay. Det kan jeg sagtens høre, fordi det bliver et fortolkningsspørgsmål, og det er klart, så kan man have forskellige. Ja, det er jo klart, at jeg interesserer mig langt mere i virkeligheden for den bredere diskussion, der hedder øh, de etablerede mediers øh, svigt inden for meget, meget vigtige politiske områder, EU-områder, et område. Og den Og den diskussion når vi med, med sikkerhed ikke i dag. Ej, det Tak til dig, Urska, fordi Simt, du kiggede tak. forbi også. Tak til Thomas Falbe, der øh, er igennem på en telefon fra det svenske Tusind Tak fordi du lavede med. Du lytter til Radio 247. Journalist og sociolog Aidin Tuey har gennem en årrække skrevet om og dækket det han kalder modborgere, utilpassede og kriminelle unge med indvandrerbaggrund i ghettoer og bander. Fordi han er en af dem, der bedst kender til dette miljø, havde anklagerne i en sag om opløsningen af banden Loyal to Familia indkaldt ham som ekspertvidne. Men det var du ikke meget for at stille op som. Hvordan kan det være, Ejdin, at du øh, faktisk sagde nej til at vidne? Her i Kongeriget har man jo pligt til at møde op som vidne, når man bliver indkaldt. Jamen, det var der to hovedårsager øh, til. Den ene er, at det ville være svært for mig fremover at få kilder i tale i øh, det kriminelle miljø hvis jeg skulle vidne i sin retssag, der handlede om at opløse LCF. Jeg vil simpelthen blive set som part i den her opløsningssag, i stedet for en, som beretter om miljøet og oplyser om miljøet. Det kunne samtidig også risikere at øh, kompromittere nogle af de kilder, jeg har talt med i, øh, i, min, i mine bøger. Øh, den anden årsag, det er, at øh, jeg bor lidt på Nørrebro, øh, og jeg vil ikke risikere at trusselsniveauet omkring mig og min familie skal stige, fordi jeg netop bliver set som part i sådan en sag. Det er jo sådan, at bandemedlemmer angriber ikke debatører normalt, medmindre man bliver set som en potentiel stikker og en, der er i seng med politiet. Og sådan kan det let blive opfattet, når du kan indkaldt som vidne i sin sag. Ja. Du hørte jo med til historien, at du rent faktisk slap for at vidne, men, men, ja. men jeg, jeg fornemmer også, at uh, der skulle en del togtrækning til, før at uh, det kom så vidt, at du rent faktisk uh, ikke behøvede at stille op som vidne. Ja, det, det var i 11. time, at anklagemyndigheden de frafaldt uh, den her vidneindkaldelse. Uh, de holdt fast uh, på trods af, at mit fagforbund, Dansk Journalistforbund, de protesterede, skrev støttebreve, hyrede en advokat. Øhm, og det er jo på grund af det principielle i sagen, at det kan være svært øh, at bedrive et journalistisk virke og oplyse om sådan noget som bandefænomenet, hvis du kan blive indkaldt som bydende i, i en retssag i tide og utid. De holdt fast indtil det sidste. Øhm, det, der formentlig har gjort, at de frafald til slut, det var, at min forsvarsadvokat nævnte sagen om Nedim Yassar, som jo var... Et tidligere bandemedlem, der nu var debattør, netop var springet ud som, som forfatter. Som, øh, og, som og, tidligere, og tidligere radiovært her på stationen, ja, skal vi, det, kan vi jo også sige. Ja, ja. Og, og, og det som politiet de, de erkendte, og som de i virkeligheden også erkendte, når de, da de ringede til mig og forsøgte at overtage mig til at komme ind og snakke med dem, det var, at de, de kan jo på ingen måde sige noget med sikkerhed omkring mit, min sikkerhedssituation. Altså, den efterforsker, der ringede til mig i sin tid, han, han sagde, jamen, der er jo mulighed for beskyttelse. Og så sagde jeg til ham, jamen, jeg er jo ikke interesseret i jeres beskyttelse. <laughs> altså, og så sagde han, det kunne han godt forstå. Og så sagde jeg, desuden kan I heller ikke beskytte mig. Og så sagde jeg, nej, det er nok rigtigt. Altså, man ved jo aldrig, hvor, hvorfor kan man kunne... er, det er for sent. Og jeg, jeg er ikke akut troet. Det er bestemt ikke min vurdering. Men i det her miljø, der er det sådan, at det, det værste, man kan være, det er... Og, stikker. og min situation øh, adskiller sig fra Nedim ved, at han var tidligere bandemedlem. Ja. Og der forventes, at hvis man bryder ud af miljøet, at man holder lav profil, og at man ikke fortæller om miljøet, og hvordan man rekrutterer, og hvordan man begår kriminalitet. Så, så jeg bliver ikke set som en, der skylder nogen noget. Den en, det eneste, der kan gøre, at jeg er truet for alvor, det er netop, hvis jeg bliver set som en, der samarbejder tæt med politiet. Men, men, men nu siger du selv, at du ikke opfatter dig, dig som, som sådan voldsomt trude, men du skriver dog ikke, desto mindre i et opslag på Facebook, at, at du mm. faktisk er nervøs for, at, at politiet meget konkret ved at indkalde eller anklagemyndigheden meget konkret ved at indkalde som vidne i den her mm. sag, faktisk har forhøjet din risikoprofiler, ja, eller altså din ja. mulighed for at blive udsat for repræsalier. Hvad, hvad baserer du det på? Jamen, det kan jeg i sagens natur ikke basere på noget, noget sikkert. Bortset fra, at jeg ved fra mine interviews i det her miljø gennem de sidste 15 år, at det at samarbejde med politiet, det er ikke noget, der bliver set positivt på. Altså, og jeg, jeg har forsøgt at tage mine forholdsregler gennem årene. At hvis, jeg har, hvis jeg er blevet kontaktet af nogen i miljøet, som har været utilfreds med noget, jeg har udtalt mig om i pressen, så har jeg taget snakken med dem face-to-face. Altså, det, det er den bedste måde at sikre sig selv på, ikke? At du simpelthen tager snakken, ikke? Men, men det der er der jo ikke mulighed for i det her tilfælde. Det er jo, det er jo en vidneindkaldelse. Det er en sag, som bliver, set, som bliver fortolket ekstremt politisk i miljøet. Det bliver fortolket som, at det er noget, Justitsministeriet har presset igennem i et valgår osv. Og, så videre. og øh, der har jeg ikke haft lyst til at blive, blive involveret som part i den her sag. Altså, jeg er jo formentlig den person i Danmark, som har skrevet mest om bandemiljøet, siden bandekonflikten brød ud i 2008, og begyndte at skrive om det få dage efter, at konflikten brød ud i virkeligheden, og skrev om det i flere bøger. Hvis man fra anklagemyndighedens side gerne vil lukke munden på mig ved at gøre mig som part i sådan en sag, jamen, så er konsekvensen bare, at, øh, at der er en stemme mindre, som kan berette om miljø. Men Ejning, men kan du ikke også, hvis man nu ser det fra anklagemyndighedens fra, fra, fra perspektiv, du siger jo selv, du er mm. den, der har skrevet allermest om det, man kan jo ja, sige, at ja, i ja. Danmark er det, jo, er det jo faktisk ulovligt at være en forening, der virker ved, ved vold, hvilket er, hvad, mm. hvad den her sag mod Loyalty familie den handler om. Og der er det vel meget relevant for deres perspektiv at sige, at hvis vi skal have en ekspertkilde ind, der kan sige noget kvalificeret om det her, jamen så er det vel netop dig, man skal hive ind, uanset om det er valg eller ej? Jo, det kan, det kan man godt argumentere for, men politiet har også deres egne eksperter, som er på deres egen lønningsliste, og de har også været vidneskanten, og alt hvad jeg har at berette, det står i de bøger, jeg har. Jeg har skrevet. Jeg behøver ikke at blive indkaldt som vidne. Det er ikke en sag, hvor jeg har været vidne på gaden til et overfald, hvor mit vidneudsagn er afgørende for, om en person bliver dømt eller ej, så det er ikke nødvendigt, at jeg, jeg kommer ind i, i den sag. For mig der virker det som om, at anklagemyndigheden ikke har gennemtænkt det, da de indkaldte mig som vidne. Og så er det først i hældste time, at de er blevet på, at det måske var en, en dårlig idé. Men, men man kunne jo også spørge, altså, tror du, der er nogen som helst, der synes, at det er behageligt at blive indkaldt som vidne i en sag som mm. den her? Det er jo ikke noget, mm. der er nogen, der drømmer om. Og, og, og hvorfor Nej. skal du egentlig have særbehandling mm. i forhold til alle andre, der bliver indkaldt mm. som vidner. Altså, hvorfor er det finere og bedre at være journalist i den her sammenhæng, end hvis man er, en, er et hvert andet vidne? Mm. Og, og, og det resumement kan jeg sagtens forstå. Og, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg også selv lidt provokeret af, at jeg på den her måde kan få særbehandling. Altså, mm. at øh, almindelige borgere, som var i samme situation som mig, vil ikke være sluppet af krogen. Altså jeg har selv stødt på borgere på, på Nørrebro, hvor jeg bor, hvor de har været nødt til at fraflytte bydelen, fordi deres sønner er blevet involveret i noget. Og så har vidnet i en sag, hvor det har betydet at det har haft store konsekvenser for, for familien. Så der er ikke nogen tvivl om, at jeg har fået særbehandling i den her situation. Jeg har haft nogle store spillere bag mig. Jeg har haft et fagforbund. Jeg har haft mit forlag, som alle sammen har skrevet støttebreve og presset af anklagemyndigheden. Men, men forskellen på mig og de fleste almindelige borgere, det er jo, at jeg har berettet om det her i mange, mange år. Så, så det, det er jo også et spørgsmål om, jamen, vil vi gerne have oplysning, så herre Danmark kan danne deres egne meninger om bandefænomener, og hvordan den bekæmper det, eller vil vi gerne have en stemme, der muligvis kan bidrage til øh, en brik i de her spil om at forbyde lov til familie. Men lad mig så starte... Men min vurdering er, at mit vidneudsavn ville ikke have gjort nogen forskel. Okay, så du siger så, at dit, dit vidneudsavn øh, ville ikke have gjort nogen forskel. Men nu får du så lige et, et hypotetisk spørgsmål. Lad os ja, nu antage, ja. at den ville have gjort en forskel. At det var mm. dit vidneudsavn, der var der forskellen øh, mellem, om nogle skyldige kunne dømmes, eller de ikke kunne dømmes. Vil du, mm. så, vil du så også have sagt nej til at vidne? Øhm, de kommer, ja, de, nu siger du selv det et hypotetisk spørgsmål. Hvis, hvis mit vidneudsamling kunne have gjort en forskel, så ville det jo formentlig have drejet sig om noget, hvor, hvor jeg havde interviewet nogen, der simpelthen sagde noget, der var så sprængfarligt, at det mm. i den grad beviste, at lojelsefamilier er en forening, der virker ved vold. Og der er så et andet hensyn, og det er hensynet til kilderne, og deres sikkerhed og deres anonymitet. Så jeg kan ikke svare på det med sikkerhed, men du har da fuldstændig ret i, at hvis alle, der blev indkaldt som vidner, protesterede og fik medhold, så vil vi jo aldrig få dømt nogen i det her land. Men i det her tilfælde, der vil mit vidnesamn ikke gøre en forskel, og i det her tilfælde, der er det en af de personer i Danmark, som har skrevet mest om bandefænomenet, som formentlig ville være nødt til at forholde sig tavs øh, derefter. Ikke? Øh, så jeg vil sige, nu er det kommet lidt på afstand. Øh, det var ubehageligt, mens jeg var i det. Men jeg, jeg var i forvejen begyndt at overveje, om man skulle søge væk fra det her felt efter drabet på Nedim Yazar. Og det handler om, at hver gang man tror, at der er nogle klare regler for, hvordan man opfører sig i det her miljø, så er det som om grænserne, de forrykker sig. Så <laughs> og du, har en over, du har simpelthen overvejet at, at stoppe med at skrive om øh, om, om det altså om, om indvandrerbander og utilpasse unge? Ja, det havde jeg i forvejen. I hvert fald den mest voldsomme del af miljøet. Altså, det er, no, det er, det er no, de organiserede bander, som jo virker ved, ved vold. Altså, spørgsmålet er, er det prisen værd, hvis man bor i en bydel, hvor, hvor der er et kriminelt miljø, ikke? Øh, det siger jeg nu, og så, øh, så ender det sikkert med, at jeg skriver en bog om det igen om et par <laughs> år. Men det kan man jo ikke sige med sikkerhed. Men, øh, men lad os lige prøve at lave et... Min en, lyst til at blive ved med at oplyse om det her fænomen, er ikke blevet større ved, at jeg blev indkaldt som vidne. Øh, og det var jo snakke, som jeg havde med den efterforsker på Københavns Politi, der ringede, at det kunne betyde noget for min sikkerhedssituation, og det er kendt han. Og det var jo helt tydeligt, at han var også beklemt af situationen, men der er jo også et pres oppefra... Øh, på de menige betjente. Ikke? Øh, det her det er jo en historisk stor retssag. Øhm Mm. Øh, øh, øh, for, for måske lige tage i en lidt anden retning. Altså man kan sige, du er jo, som du selv siger, en af dem, der har beskæftiget sig mest indgående med det her. Og det er jo miljøer, som det er notorisk svære at få i tale. Og det er jo altså lykkedes dig i, uh, i, i meget vid udstrækning. Nu kan jeg selvfølgelig ikke sige, om, om der er et, et stort personsammenfald mellem dem, der begik optøjer her i går øh, på, på Blågårdsplads i Nørrebro. Mm. Øh, det er jo ikke, fordi de frem er, er, er identificeret. Men der kunne man jo se, der var en ekstremt udbredt modvilde mod pressen. Det blev rapporteret, ja, ja. at flere fik smadret kamera de blev simpelthen truet. Det, det, det kom frem i, i både TV2 News og også Ekstrabladets dækning. Hvad, hvad, hvad er synet, hvis du sådan skulle give det, det er selvfølgelig et bredt spørgsmål. Hvordan, hvordan er synet på pressen her i, i de her miljøer? Altså, nu sagde jeg før, at der er en stor mistillid til ordensmagten i det kriminelle miljø i sagens natur. Der er ofte også en stor mistillid til pressen, som bliver set som... I nogle tilfælde som pressens øh, forlængede arm. Politiets øh, forlængede arm, mener du? Ja, politiets forlængede arm. Øh, og som man, man ofte opfatter som en størrelse, der, der bevidst skriver negativt om en, osv. Og så er det jo også fordi, at hvis vi snakker om kriminelle grupperinger, jamen, så, så er det jo lyssky affære. I sagens natur, så, så befinder man sig under overfladen. Ikke? Øh, og da jeg begyndte at interviewe folk i det her miljø, så krævede det rigtig, rigtig meget. Og selv når man havde lavet interviewaftaler, så blev folk væk, og så, videre, og så videre så det er jo et netværk, jeg har opbygget gennem mange år. Det er ikke sådan, at du bare lige træder ind og laver et interview med et bandemedlem. Det er en sjældent gang imellem, de giver interviews til den bredere offentlighed. Og det er ikke fordi, det er blevet lettere at få dem at tale. Altså... Sådan en størrelse som Loyalty familie, der er en videreudvikling af pladsgruppen på Nørrebro, som var sådan en klassisk gadebande, der var lokalt bankeret. Den er jo mere professionelt organiseret. Og hvis du tager sådan noget som Hells Angels og Banditters, så er det hele ekstremt topstyret. Der er sågar lavet regler for, hvordan man må agere på sociale, sociale medier. Ikke? Så altså, det er i den grad et lukket miljø. Vil du være Aiden Søe, det var, hvad vi havde for den her omgang. Tusind tak, fordi du vi være igennem. Selv tak. Du lytter til Radio 24 /7. Nå Mikkel, vi har lige et par minutter tilbage. Jeg tænker på, har du øh, abstinenser? Abstinenser? Hvad? Ja, men, <laughs> nej, abstinenser i forhold til at tale om, om nærværende radio. Fordi jeg noterede mig før, da vi talte om øh, det 24-nyt. Der var der en til flere gange, <laughs> du, du ville... Du ja, jeg var på, ikke den eneste, Morten du og, og, gjorde det også. at og, og, og sige 247, <laughs> Og det kunne jo være fordi, at vi for første gang i, jeg ved ikke hvor længe, har gennemført en, en, næsten en helt Q&A uden at snakke om os selv snakker selv. Yeah. Øh, og det skal jo ikke komme an på det. Selvfølgelig skal vi også lige nå øh, i dag lige at runde øh, status for... Øh ikke 24 nyt, men radio 247, fordi der har været nogle politiske forhandlinger hen over ugen her, som jo, øh, ja, hvor vi måske er kommet lidt tættere på, hvad der kunne ja, det er jo blive. Meget, Nej, det er jo det er ikke meget? Nej, der er ikke meget der kommer ud af det. Altså det er jo, øh, altså det vi ved det er, at der er blevet holdt møder mellem regeringen og dansk Folkeparti både mandag og onsdag, øh, og hvad der mere præcist er blevet aftalt, at der ikke sluppet så forfærdeligt meget ud af. Det vi ved dog er, at dansk Folkeparti har gået ud og sagt, at de vil godt være med til at lave en slags en slags overgangsordning, hvis hvis 24 7 det til en, en DAB-radiostation, sådan at den kan blive selvbærende i løbet af måske fire til fem år. Det er år, ikke? en anden måde at sige på, at der er statspenge bundet i halen af projektet de næste fire-fem år. Men ja. altså, Vi har jo stadig til gode at se eller det har dem, der skal overveje, om de vil byde ind på det, til gode at se, hvad det er for nogle konditioner, som det skal gøre. Ja, og det, og, det, og det tricky er jo, at vi har jo altså en hård bagkant, der hedder den 31. oktober, som nærmer sig med meget hastige skridt. Og det er jo der, radioen skal lukke. Der udløber koncessionen, så er der ikke flere penge afsat ja, og til det. Ja, nogen havde drømt om, at det her sådan kunne være... Dansk Folkeparti's chance for at, at reversere på en beslutning, som de måske i mellemtiden havde forstrudt, nemlig den her med ikke at, at åbne 24-7-båndet for, for det eksisterende 24-7, så er vi nu skuffet, fordi det ligger fast. 24-7-båndet bliver ikke åbnet for andre end dem, der vil have 70 procent i Jylland.